Piss fram morgon till Tosho Med Janne Hornbom och Johanna Wint I FN Wow, vad cool Vi är igång Yes Hej, god morgon. God morgon. Johanna Lin, vad roligt att se dig. Ja, det samma. Hörru du, idag är det ju faktiskt sista fredagen i oktober. Oh, gud, alltså oktober vet jag inte vart den tog vägen. Nej, men, jag alltså, älskar oktober. oktober ja, ja. Är, september och oktober är bäst, enligt mig. Men den här gick lite, lite för fort. Ja. Så, oh. hej, välkommen till fredagsfrödan. Uh, hej Johanna Lin. Hallå, <laughs> det där var spännande. Jag var inte för lite tystnad i? Jätten. Ja, men nu är vi där. Nu <laughs> är, ja. är vi på ja, det banan nu. Det är så nu? mycket ja, ja. Det men... är det som att Det min som var att all teknik skulle fungera. Ja, ja jag säger. Säg no more. Säg no mm. Men det, oktober. Ja. Sista Svets. fredagen. Fort det. Ja, mm. herregud. Ja, men alltså, jag har aldrig varit med om liknande, tror jag. Men det var ett en ganska bra oktober. Sobligt ja. och fint. Och... Men lite oktoberfest, faktiskt. Ja. Men nu jävlar är vi på väg in i det värsta månaden. November. November det. Nej, det men sen. den är inte värst. Det är nog februari. Ja, det också. Men det är inte laget kvar. Det är långa, mörka dagar tills <laughs> Ja, dag till ja Nej. men, men äh, äh, nu, vi måste ha lite ordning nu, tycker jag. Ja, lite kör lag, igång Lite lagordning. Lite lagordning. Spännande. Ja, men, äh, men här kommer den här tror Jag tror du gillar det här. Ja. Uh. Nej, jag vet inte. Nej, du kanske inte tycker om den. Ja. Jag, Lundell. Nej, vad är det nu? Nej, det är faktiskt inte Lundell. Vill, vill du snar? Nej, vänta. Ska jag spelar den här. Jag byter. Jag byter. Den här. Nej, vi kör den här. Jag har en spaning som jag kan spela musik till. Vad trälliga. Ja. Nu kör vi. Kör! A säger till mig själv, det är någon ting i detalj, mig, det här hela som hinner av henne i Lyssnar på fredagsfralla. Ah, du lyssnar på fredagsfralla. Morgontid i Radio Tortschoff här på Hits 597.8 Som en bygg med mig Janne Holm och Johanna Lind. Det där var ju ett av de mest konstiga jag har Inte det du precis sa utan Nej. den där musiken ja. du spelar. Ja, de heter, de heter Franska Trion. Franska det som Trion. Det. Ja, och när och, och, ska de slå igenom tror du? Ja, jag tror att de... de Kommer är, snart. Bara låt, titeln heter i grott". <laughs> men det är, Tillbaka i grått. Det är ju lite så höst. Ja. Det har varit väldigt brunt. Oktober har varit väldigt brunt. Mm. Och väldigt vackert. Alltså mm. där lysande brun färg. Mm. Uh, men jag har ju kört lite bokpås ett ja. Och då har jag kört kvällstur Mm. Och man inser att man bara blir lite äldre. Det är jättejobbigt när det se. regnar och så här. Det är så roligt att köra. Och, och man, så, här. så att jag, kom på mig, jag satt här om kvällen när jag körde och tänkte så här, Tänk om det ändå kommer lite snö. Och jag tänkte: ja. bara, är Det är mer än ja, jag vill stanna och ta två snöna och bara koppla kaffe. Och, Aa, för bara, för då, jag, då blir det så. lite ljusare. Ja, mm. ja. Violan idag Känner viola. vi någon av viola? Nej, men det vet jag att jag ville att min dotter skulle heta. Tycker vi viola är Men det blev neröstat, eller? Det blev neröstat, ja. Är inte det sådana tabletter? Jo, de är jätteäckliga. Ja, men salmiak eller? Nej, någon. typ viol. Ja, för jul är det. Ja. Är det verkligen viol? Alltså? Ja, det står på ja. Är de äckliga? Tänk om det har varit fiol. Ja, har fjol. undrar hur smakar. Ja, jag vet inte. En, en isen en sån där uh, Stradivarius. Ja. Det är också så, det är temadagar, det måste vi uppmärksamma. Ja, vad roligt. Mm. Ja, idag är det internets dag. Nej. Ja, vilken liten dag. Ja, det är rätt ja. stort. Vad är ditt förhållande till internet? Men, alltså, jag är ju ganska mycket på internet. Ja. Alltså, nej, men alltså, jag, på ett sätt är det så här, f, f, vi pratar om det bara en sån sak som det här med tv-serier. Mm. Förr så liksom tittar man och så gick det en vecka och så kom nästa avsnitt. Mm. Alltså det där tablå-tv-förfarandet. Mm. Liksom. Nu finns det ju liksom en ny trend att man ska trycka en serie. Liksom. Ja, men precis. Man ser 12 avsnitt på två dagar. Och det är väl, liksom, det är väl ändå internet på något sätt. Mm. Kanske man kan ja, tycka att det är, är som liksom tillgång. Det, det vi, vi Instant gratification. För... Ja. Oh. Och sen, jag menar, nu vet jag inte hur det är men jag tar vad det här helt galet med e-handel med e mm. när liksom folk köpte Fem olika storlekar för att mm. skicka tillbaka kanske det fem. Det eller tre fidget alltså. spinners från Kina uh, för att man får tre till samma pris uh, det, som ja. en på lekis på samma ja, Jag tänkte med på det här: att man skickar fram och tillbaka. Ja Just det har det sen, inte passar uh, nej, men Det kan ju vara så att färgen på en fidget spinner som blir fem. Uh, Då alltså, kan vi skicka uh, tillbaka uh, uh, och det. Det räcker ju inte med en tema idag utan det, det finns ju ytterligare mm, en tema mm, idag idag. Mm, mm, mm. Som jag tänkte vi kanske skulle slå. Ett, ett, ett, är det något man kan äta? Nej, men internationella psoriasisdagen. dagen Ay, äckligt, det kan man inte äta. Ah. Ja, nej, jag inte äta. Men det, det är många som har jätteproblem med det. Ja, det är klart. Det, det är också sådär, jag kan ingenting om psoriasis. Jag men heller. Jag tror att det, man, alltså det har lite med hur man mår och sådana saker också. Tror jag, att man, om man kan med klart. kost kan man förändra och sådana mm. saker. Men, men, äh, det, det, men det, det är faktiskt en av de få åkommorna som jag inte har haft, tror jag. Va? Ja, den är listan är väldigt kort Ja, ja. ja det, är den, det är den Och, skur. och skurknäna ja, ja. Du, eh, jag Var det den Ja, det var det de två mm. jag, jag, jag har en vardagsspaning mm. Men Inför den så tänkte jag spela en liten låt och kanske inte ska lyssna på hela uh -huh. Och, ja, Den är jättevacker Ska vi lyssna? Ja, oh, vad du flinar Ja, för får ja, köra på Ja, ja. Det av sig, Brandschnell-Gernie. lyssnar på fredags-Tralla. Vi köper det. Vad har hänt? Kamma, det är nästan som att man längtar efter Lundell. Nej, det var, jag behövde faktiskt. Ja, jag, jag tar det på ordet. <hör> nästan <hör> Nä. sa jag. Ja. ja, vi ska faktiskt spela Lundell i. i, i, i på måndag på, på Stadsbiblioteket i Linköping ska vi mm. lämna att jag spela Lundell, Vresvik och Dillan i program. Mm. Fick jag det sagt också. ja, mm. ja jo, nej. Eh, jag visste, men spelade jag var det? det gjorde nej, jag kanske inte. Nej, men kör den då. Ja, men Jag tror jag det. Jag, jag kan spela det här med något inte. Alltså, det, Tekniken funkar ju verkligen klockring. Jag tror. Nej, det gjorde jag kanske inte. Det nej, det gjorde det. Inte. jag spelar något annat nu. Där ja. Ja, kul att du ja, har förberett det liksom. Ja, ja tack. Du blir lite nervös ja. <laughs> <laughs> Nej, nej men aha, vi köper dina gamla saker och ja, mm. det min vardagsbetrakt betraktar så här mm. det att recycler på tillbaka gång rejält, mm. eller, eller uppgång mm. eller vad man säger. Ja. Alltså det, det är liksom det, jag, jag märker det. Vet du hur jag märker det? Nej. Att jag bara tänker så. Då tänker jag så här, oh, För Jesus, jag är sist långt. på alla sådana här trender. Köper livs, du second hand ett, nu? Nej, men ett livslångt sparande. Mm. Och nästan aldrig någonting kastande. Mm. gör ju att man har ju grejer mm. så förut har det ju varit sådär liksom, nej men fan jag behöver en skruvdragare jag hittar mm. inte den gamla nej, <laughs> just det. och sen om man bara tittar så ser man har man 15 liksom. så, har 15 skruvdragare men nu har jag liksom kommit in i det där att, att, att, åter, letar, att återanvända saker att ja, du letar rätt på den ja, ja, mm. och, och, och då, det kanske var ett dåligt exempel men jag tycker mycket så här liksom både i inredning och sånt ja, men titta mm. den där om jag målar upp den eller Aa, om jag gör log, den där så ja. måste jag så, ja Aa. precis vad och, fint. Ja, men visst är det fint. Uh -huh. och jag, undrar om det, jag tror att det började när vi hade den här sopsorteringssnacket här. Jag. Jag det var en det, det som sen. hände Ja, uh -huh. med är, Decibello, är lite Anna. Ja. Och ja, just det. Ja. Jag blir lite orolig för att det hände någonting där. Uh -huh. Ja, men vad spännande. Det tycker men jag, jag Det ska vi feedbacka Jag tror att det är liksom en trend. I, är det inte det? Jo, men det är det ju. Alltså, jag tror att det, det är inte, inte fräscht det här med slit och släng. Det, det är liksom Nej. inte... Det är inte trendigt och det är inte modern. Det känns äh? lite ungt att ja, bara lite köpa så. nytt. Och, Nej, utan lite... och, och så, så, och så he i hela Sverige utom runt Maria-torget heter det ju second hand. Mm. Och där heter det ju vintage. här ja, förstås. Ja. <laughs> så jag är mer inne på vintage. Det är du. Tycker jag är lite coolare. Så här. Mm. Men vet du, en helt annan sak. Nu lämnar vi det. Jag mm. måste bara berätta igår. Mm. För det är ju så här, när man, när man har den här fantastiskt utpräglade össkötskan som jag har... Ja, eller hur? Ah, vet jag inte är just... men, ah. ja, så, så är det ju så alltid folk liksom rynkar på näsan och säger, kommer du från Stockholm så där, mm. säger de. Så, ah, mm. Det vet jag inte så. Jag inte. Men, men igår så var, så var det en, en, en kvinna som har varit ganska hon har besökt den här på i några år. Ah. Ja, har typ typ 40 plus någonting. Ah. Eh, och, och hon har varit så tyst säger mm. det, personalen som har varit som mm. har åkt alla, hon har varit så tyst och försynt och så, där, mm. så där. Mm. Och igår pratade hon jätte mycket så de var jätteförvånade över att hon pratade ja. och, och så avslutade hon det liksom, vet du sa så här, det var så kul att höra någon som pratar samma dialekt som jag så. Nej! Ah, jag Stockholm är ju inget, alltså det är ganska många som pratar stockholmska, men jo, kanske men, inte men på här, vision. Men, ja, ah, alltså, hon alltså, kände sig lite för, hemma jag, då, av plöts Helt plötsligt kunde hon prata, och då kände jag så här: jag är inte bara, jag är inte bara Jesus, jag är... Nej, <laughs> men eller hur! <laughs> eller hur, ja. eller hur? Ja. Ja, men vad häftigt då. Men vad synd om ja. henne, om hon måste liksom lägga på sig själv. Ja, men jag tyckte det var kul att jag, att jag var lite barnmorska där. Eller, ah. eller tan, ah. tantmorska, eller sa någon det ja, eller tolkar du det som så eller? Nej, hon sa det. Hon, hon sa, det. sa det. till ja. oss innan hon gick så okay. och, och, och och och min kollega tittade på mig så efteråt så. Oh. Wow, och sa wow. jag ja. sa yeah. No. Ja, han, det är mm. sista syster, jag behöver jag någon kanske. Men ja. men, men äh, grattis Erik Söder som fyller år idag. Jaha, han har varit i Tranås ju. Ja. Kommer hon och det? Då var det drag på att Vad ja, sa? Men tror hons rycka. Fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på Fredagsbralan. Erik saade. saade. Saade. Saade. Om han har varit i Norge. Hans namn är Erik Saade. Är det inte så att 2a uttalas på tror jag. Nej, vi ska passa på den. Men det var Erik Saade. Den mm -hmm. heter. Uh, every minute. Yes. Och här här gäller det att vårda varje minut. Ja, Eller absolut. Hur? Klockan tickar. Vi har ju en jättespännande gäst. Jag berätta. Mm. Men jag säger det är bara blir bara pang på. God morgon Erika Millerstad. God morgon själva. Tack för tårtan i veckan. <laughs> Varsågod. <laughs> vi åt ju inte tillsammans, så jag kan ju aldrig passa fika tiden. det det fanns ju en liten snutt kvar. Ja. Ja, ett år berätta. Vad är det? Vad är det vi fick vara med och fira? Ett år som jag har drivit familjejuridik i Tranås. Familjejuridik i Tranås. Mm. Och vi Spännande. kan ju meddela för lyssnarna då att vi sitter på samma kontorshotell du och jag. Ja. Det är därifrån. På Viggens huset. Mm. Ja. ja, ett mycket trevligt ställe. Speciellt när någon ska fira någonting. Ja. Speciellt. Ja, fira det men som firas kan. Uh -huh. Fick du en tårtbit alltså? Ja, jag fick en tårtbit. Uh -huh. mm. Ja, det var gött. Men du Erika, vi ska ju prata om familjuridik i Tranås. Men vi mm. måste ju börja. Alltså för det är ju, det är ju inte ett år direkt som, som egenföretagare. För det där kan ju du. Har du ju sysslat med sen. Ja, nästan. Sen, alltid ja, lite skadad L i den. Lite skadad. Så. Men vi börjar. Vem är, vem är Erika Millerstad? Eh, Erika Millerstad heter Erika Dufmats från början. Aha. Eh, född, uppvuxen i Tranås. Eh, har alltid bott i Tranås. Kommer nog alltid bo i Tranås. Ja, det är bra. Jag brukar vi kalla dem. mig som dömd, Tranåsbo. Då ja. ja. är vi två. Ja. ja. <laughs> eh, så jag hade min skolgång här, liknande. Och eh, på gymnasiet så väckte ett väldigt stort fot och intresse fram. Ja. Och eh, började mer och mer. Har du, du, du UF? Nej, på min tid fanns inte det. Nej, Så gammal är du Nej, Men det fanns inte i alla fall. Nej, mm. mm. men jag hade en väldigt... Eh, duktig, får man säga, bildlärare. Och Vem var det? det? var Lasse Strand. Ja, just mm. Mm. Eh, som lät mig hållas i mörkrummet på en och två, tre och fyra timmar. Ja, oh, vad häftigt. Ja. Ah. Och på den här tiden stod man ju, då fanns det inte en tanke på att man skulle sitta framför en dator. Nej, <här> Utan då stod man och blaskade i baljer ah. för att framkalla bilder. Ah. Eh, och Men det måste ha på... varit ganska bra sätt att liksom lära sig beroende ja, kutt på något sätt. Ja, och, och lära sig om hur ljuset... Ah, tar sig. Ah, när det ska bli platt. Ja, ah, ah, mm. ah, just det. Mm. Alltså det känns som mer att alltså, fotografi är fortfarande ett hantverk. Men då är det verkligen ett, ett hantverk just det här. Det var ju mycket mer fysiskt på något sätt med mm. det här. Ja, men idag är det en helt annan typ av hantverk. För ah. då ska du ha en datakunskap kanske. Ja, ah, precis. Ah, precis. Hantverket har ju svängts om med andra hjälpmedel ah, får man väl säga. Ah. Men hur länge, hur länge höll du på med äh, analog kamera? <laughs> ja, liksom hur... ah, så är det inte ah. det Ja, oh. analogkamera. Oh. Hur länge var det oh, innan det var en fråga? Alltså när jag sen drog igång mitt företag och mm. började fotografera på riktigt så var det först mobil. Sen hade man ju något som heter storformatskamera. Då var det ju jättestora negativ Ja, typ och sådär. Ja för det var foto som blev första, första företaget Första företaget blev foto Och gammal var du då? <laughs> ja då var jag 21 <laughs> ja, då... men, va, men hade du någon inriktning då? Eller, liksom? ja, då var det ju porträttfotografering ah, okay, mm, ja. mm. Barn, vuxna, bröllop ja. Ja. Så det här växte sig Större och större Och år 2000 helt, Så la vi upp det för då, då drevs det här väg i väg med fotografen i Tranås ja. ja, okay, ja, Så du ja. köpte jag halva Ah. Ja. hade jag varit lite smartare så hade jag tänkt till lite där för några år senare så vart jag fotografen och Tran och jag ett par. <går> ja. Så <precis. går> hade ju halva företaget ah. varit ah. mitt ah. i alla fall. På ah. köpen. Ah. Ah. Ah. det. Vi på riktigt. Ah. Du gjorde det på riktigt. Ah. Ah. Ah. det är bra. Mm. Eh, så att tillsammans ändre vi fotografen i Tranos fram till 2011. Ah. Mm. Eh, och Alltså det var och det ju. var ju där man gick och framkallade sina bilder. Ja, då hade vi ju en timmes framkallning och hela ah, det köret. Just, ah. När man hade sina 24 eller 36 bilder. Ah, man, fick, man fick lämna tillbaka de som inte var bra. Ja, ah, och då var vi lite sura sen bakom eller, bara. att ah, ah, Typiskt. Ja, ah, ah. ah, amatörer. Jag visste inte <laughs> att man fick lämna tillbaka, jag vet inte. Oh, ah. Man fick ju alltid betala för framkallningen, var det inte så? Jo, man som betalade man för varje Ja, ah, ah. Och så söller de på en dubletter. Mm. Ska du ha dubbla kopior? Ska du dubbla <laughs> ja, vilken, vilken flashback man fick. Ja, ah, så var det. Mm, mm. Mm. Mm. Ah. Eh, nej, men 2011 hade väl branschen förändrats så. radikalt. Ah. Eh, det var stora tapp, det ena med det andra. Och ändå var vi väldigt tidiga på att gå just digitalt. Vi ah. hade en hemsida som heter framkalla.com. Ja, det kommer jag också ihåg. Det var ju mm. det man framkallade. Framkalla.com. Så himla bra att adress att ni fick den. Det måste jag få beställningar från hela Sverige. Ja, oh ja, ja, vi var jättestora ja. eh, eh, Det som blev nackdelen sen var att vi var ju krigade då Med de stora labben, film och liknande Ja, det, mm. en eh, liten kopia ja. Uf, in på det eller Låg de kvar? Ja, det var ju expertskedja ja, expert alltså. ja. Nej, men alltså sen började ju alla de stora drakarna Flytta sina labb mot Östeuropa Ja, mm. då har rätt att konkurrera med pris eh, Där man, alltså destruktionsavgiften Den ja. är ju enormt hög mm. om man håller på med kemikalier Ja, just det. Mm. Och uh, där... Där tappar man ut i ren. Yeah. <laughs> ja! Uh. ut i naturen. Uh. Så att... Nej men det blev en ohållbar situation uh. till slut. Och så då tittade vi på varandra och sa... I hopp ja. Då ja. hade vi 300 stämplingsdagar var. Uh. <laughs> uh. Uh. Uh, men det blev inte så för någon av oss faktiskt. Uh. Uh, jag fick några stycken erbjudanden. Och uh. min man började på Strömsalmen och kvar där än idag. Okej okay, mm. ja. Ehm... Uh. Men det erbjudande, jag, jag är ju alltid sån att jag vill ju inte gå den enkla vägen. Utan okay. Finns det lite mer utmaning så finns det ju. Ja. Eh, och då fick jag ett erbjudande från Fribergs begravningsbyrå Jaha. som då ägdes mm. av Magnus Lind. Ja. Eh, för han kom in och frågade när vi väl hade konkat firman att men hur ja, det? Men när man har gått och dratt på ett beslut i två år och verkligen skönt. tagit det då mm. mår man toppen bra ah, faktiskt. Ah. Det. Det, det man kan konstatera då det är att vi har en ganska trubbig kon, konkurslagstiftning i, i Sverige. Vi, vi tror att vi skulle kunna rädda lite fler jobb om det hade varit lite mer som den amerikanska utan andra jämförelser. Mm. Men att man liksom kunde plocka den där i steg. Mm. För då har man en möjlighet att liksom omstrukturera mm inte under den fruktansvärda pressen som man har som egen egenföretagare. Mm. Så att, men det där det verkar inte hända någonting där. Det är fortfarande samma liksom, skit mm. i Sverige. Mm. Så att det, det, och, då, och då är ju så. Konkurs är ju ett verktyg som man kan använda ja. sig mm. alltså, Istället för att mm. liksom, leta efter ett rep och en <laughs> <laughs> ja, alltså, Om man ska mm. krass så är det ju så faktiskt. Nej, ja konkursförvaltaren skrattade åt oss lite och sa att det här var den snällaste konkursen jag någonsin. Hade sett. <laughs> okay, ja. Men olikviderat bolag är nästan upplöst. Ja, mm. ja det är verkligen mm. svårt också. Mm. Alltså. Så att det var lösningen i alla fall. Ja. Men tillbaka till eh... 2011. Ja, ja. precis då, då. Då fick jag frågan då när att ja, men hur mår ni att? Ja, nej, ja, det ja, var ja. bra. E, jaha, men då tvärtom, hur ska vi göra nu då? Ja. Ja, det ja. <laughs> Man, det inte finns inte någon fotaffär i stan. Nej, ja, precis. Ja, och då sa jag lite på ska men du får väl ta och anställa mig? Ja, just det. Ja. ja. Och sen tänkte jag inte mer på det. Nej. Så gick det några veckor. Och sen fick jag telefonsamtal telefonsamtalet. Ja, jag har tänkt på det du sa. Fast det här är ju något helt annat. Är du beredd på att liksom starta om på ny kula? Ja. Eh, och då var tanken att jag skulle eh, börja läsa juridik och jobba där samtidigt. Okej. Okay. Ja, jag hade ju jobbat mycket med våran ekonomi på företaget innan. Mm -hmm, så på något... Mm. En liten tråd fanns i det ja, hela. det fanns någonting någon i det namn där. Förtäller sig en så här fotokreativt ja. juridik. Jag ja. Ja. Ja. Det till det skrivna. Där, där kan vi snacka om kreativitet. Ja, där kan vi om men spännande steg. Ja, det var fantastiskt roligt. Eh, sen vissa stunder när man började läsa så börjar man undra ja. vad är det jag tackat jag till? Ja, Och innan man kommer in. Men Vad var det som motiverade dig under de här Alltså plugga juridik och man har ett eget företag. Alltså man var en helt ny värld. Vad fick vad var motivationen? Nej men inte intresse. Intresse ja. för ja. att var, och hjälpa människor. Du tyckte det var spännande. Ja. ja. Mm. Eh, man kommer in i otroligt många familjesituationer. Ingen är den andra lik. Ja. Och se hur kan jag hjälpa den här familjen bäst. Mm. Eh, nej men så på den här tiden så Man läser olika steg inom familjerätten eh, Man börjar med att bara jobba med och sen blir man godkänd Boutredare och sen till slut landade jag I 2015 att jag blev aktoriserad Boutredare okay. Mm. Men då var, då var du anställd? Då var jag anställd på Friberg, så ja. där var jag nästan i åtta år. Ja, man tänker var så bara, att vara anställd? Berätta om det du sa till mig på kontoret, att jag liksom knackade <laughs> på för ett semester. Ja, ah. första gången som det var dags för semester där på ah. sommaren, så blev det fel på min lövarnarapport, trodde jag. Okej. Okay. Man fick ju tydligen mer. För <gör> ja, just det, ja, ja. Vad var det för någonting? Ja, ja. Det är, det är men... sånt där som man kan läsa om i tidningarna som företagare. Ja, <gör> jo, precis. <gör> att de så att man skulle borde vara ledig och få extra betalt. Ja, ja, alltså det är ju... ja. ja, verkligen. Alltså anställda förstår inte hur bra nej, de har det. Nej. Och ändå så är jag här igen. <gör> mm. ja. nej, men det är som du säger också. Och, och, och många tror att det är 30% i skatt. Och det är det, det är det liksom. om mm. de bara visste. Ja, de, ja. ja. Mm. ja. Åtta mm. år blev det ja. alltså. Ja. Och där ja. jobbade jag ju. Jobbade och pluggade. Vart pluggade mot vilket universitet? Eller hur var man, man läser, det är ju interna kurser mot Svenska begravningsförbundet. För oh, det här okay. är en auktorisationsutbildning ja, okay. jag har. Ja, men precis. Så, så det är en paraplyorganisation. Ja, ja, precis. Men man jobbar, eller man läser emot Örebro universitet. okej. Okay. Mm. Okay. Men, så det här innebär ju att min utbildning, när jag väl har den i min hand så är den ju inte där för alltid. Utan var femte år måste jag tänta ah, av ett okay. ämne. Ah, okay. Jag måste hålla med sjol. Ah, det. Mm. det tycker jag är väldigt ah. positivt. För... Det är ungefär som en chaufför måste ha yrkeskompetensbevis. 15 år måste man liksom ha mm. läst på ett antal. Ah. Men du, om vi ser så här, man säger familjejuridik för mig låter ju det som fordon. Ah. Alltså, vad är familjejuridik då? Eh, Tim... Till... I mitt företag så är det nog 80% procent som jag jobbar, jag jobbar ju väldigt mycket emot Freibergs begravningsbyrå idag, okay, okay, ja. eh, att jag jobbar med boupptäckningar, okay. det som händer alltså efter en person har gått bort, att man ska re ut helt enkelt, ja, vad finns det för ja. tillgångar, vad finns det för skulder och vilka ska ärva. Ja. Man kollar upp om det finns testament. Man jobbar väldigt mycket med försäkringar. Det är ju ett virvar idag. Mm. Så vissa kan vara väldigt enkla, vissa kan vara otroligt spretiga. Mm. Men det måste ju vara väldigt, ol alltså väldigt olika. En del, en del har inga anhöriga. Nej. Andra har väldigt intresserade anhöriga kanske, ja, jag vet inte. Ja, det är en salig blandning. Eh, ibland är jag ju god man åt allmänna arvsfonden. Ah, okay, ja, okej. Eh, när det då inte finns. Nej, Någon ja, som just kan ärva. Ja, mm, utan då ser de ut någon på orten och då handlar det om att från steg ett, alltså börja avveckla ja, allting. Du kanske ja. ska sälja hus ja, eller en gård ja, eller liknande. Mm. Mm. Så det rådar liksom, du också, då, eller har du huvudansvaret? Ja, man, man har ju huvudens håret ja. men man har ju fantastiska kollegor i stan. Som... Men, men samtidigt är det så, är det inte så att man har förenklat böeupptäckningen. Alltså, det, det finns en sån här förenklad eller så där? Mm. Alltså, är, är Det är det fortfarande äckligt, liksom. Det, det är väldigt mycket. Ja, förenklad böeupptäckning vet jag inte. Jag vet inte om ja. du är lite inne på att finns det inga tillgångar? Så baster 0. <laughs> ja, men då kan kommunen gå in och Aha, göra okej. något som kallas för dödsboanmälan. Den Aha, okay. ersätter en en bo. Ja, okej, ja, men mm. det, är kanske, det kanske det du att, ja. tänker på. Så se till att bränna alla kulor innan du mular. <laughs> ja. <laughs> Eller inte, ja. då har ju inte jag något att göra. Nej, förlåt. Men lite då kommer i... du inte att hitta på något annat. Jaha, ja, ja, ja. Men det var 80 procent, 20 procent. Vad är det då? Eh, det är väl ute i svenska folket. Men eller okay, till ja. storartat, mm. men mm. Där är det ju testamentet. Det är bodelningsavtal både. Men du undrar också, för mm. ibland ser man ju så här på fastighets... Så har de liksom gjort bodelning inom beståelse. Inom äktenskapet. Inom äktenskapet. Mm. Vad är det skattetekniskt då? Eller varför gör man så här? Det, liksom det? det kan finnas massa olika anledningar. Okay. Det är det här faktiskt. Men, men, men säg att exempelvis att ena parten har ett företag. Ja, ah, just det, Så att man inte... Ah, okay. eh, och så äger man allting ihop. Ah, eller så där. Där. Och så, nej, men du gör vi en bodelning. Nej, men du står på företaget, jag står på huset. Skulle det hända något så, så, får, så, du, så har ah, du kvar huset. Ja, ah, just det. Ja. Ja, så att, eh, jag tror inte folk tänker på så här alltså, eh, alldeles för många kommer ju till mig och säger varför har vi inte skrivit någonting ja. Ja. när ja. det då är för sent mm. Mm. Ja, ja. jag brukar säga att alla egentligen skulle behöva en timmes rådgivning egentligen skulle skolorna, gymnasieskolorna gå ut mycket mycket mer med familjjuridik för idag lever vi ju inte i de familjerna som Nej, Nej. har utan Nej. det är lite Nej. mina barn och dina barn och våra barn och andras ja. barn och, ja. plast plast och det mm. låtsas, ja. Och vi gifter om oss några gånger ja. och skiljer oss några gånger ja. Och, ja. och det gäller att tänka till och skydda ja. de man Jaha. har sig runt omkring. Vad spännande. Vi ska ja. prata vidare. Ah, jag vill men, äh, äh, ah, men, men kör en låt jag, mm. jag, jag vi, ska, vi, vi spelar lite Lisa Lystam en brud från Mjölby ah, som cool. är en, en blutsjäg. Det vill vi ha. gillar. Ja, ah, jag tror den är ganska cool. Den, den här låten är 17 minuter. Nej, vi ska vi, vi tonar med den också. Vi ska se. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hitsa 597,8 Som en byggd. Och vi har Erika här från Familjjudik. Ja. Mm. Men Johanna, du ville liksom ja, men det, jag, ja, jag vill här. grotta lite. kan man, lite, nej, kan man men, lämna en ja, men, ja, men Från liksom att har drivit eget och det har varit lite slitigt att komma fram till det tuffa beslut att vi måste lägga ner för världen liksom förändras inte i takt med, med våra, vad mm. vi kan. Och så blir du anställd och bara, oh, det här var ju liksom soft. det du, här var guld i gana får skogen. ju till med ja. liksom pengar när man har semester. <laughs> <Ja>. <laughs> och sen nu då så bara Ja, du... men efter åtta år på Friberg så mm. trodde jag att jag var färdig med familjejuridiken då började det klia lite sådär, okay. liksom att Nej, men jag ska nog kanske göra något annat nu mm och då sökte jag en tjänst och fick den på Montico här i Tranås jag tycker jag om att vara med människor jag tycker om att möta människor och jag jobbade där fick en anställning som konsultchef vilket innebär att man har mycket kontakt med företagen runt om i Tranås och ser till att rätt person kommer ut på rätt plats och en hel del HR-frågor och sånt här Så då fick man bläddra lite vidare i lagboken och se lite annat och mitt i allt detta så kom ju denna berömda pandemi. Ja, just det. Just det. Eh, och det innebär ju att man blev rätt så mycket permitterad. Mm. Eh, jag var en hel del hemifrån, men mm. ja, permitteringen var ju stor. Jag tror att det var permitterade 60 eller något. Okay, uh, ja. eh, och det är inte riktigt bra. Nej, inte för Erika alltså, <laughs> gå hemma och ja, snegla nej. på tvätten och disken och... Ja, nej, men alltså jag trivs när det är lite fullspäkat på schemat ja. och fullspäkat i huvudet ja. och den här tanken har ju funnits långt tidigare också mm. även på att kanske, mm. kanske, jag är mycket för att se vad kan man göra av saker och ting och hur ja. kan man utveckla och ja, mm. få saker och ting att växa, ändra sig och hur kan man göra någonting som är bra lite lite bättre mm Um, ja, så jag gick och stött och blötta den här idén att kanske, kanske vore det nu som man skulle i den här pandemitid ah. säga upp sig från en ja, tjänst. Det, det låter ju som ett toppen tillfälle. Ah, Nej, så men att, egentligen, mm, jag förstår. Mitt bästa bollplank, min man här i livet då så sa så, jag så, så det att skulle det vara okej om jag tar och säger upp mig ah. mm. och inte har någon lön kanske på något ah, halvår förstå. och sådär. om man får till svar bara kör nu. Mm. Ja, ah, perfekt. Så ska det låta. Ja, yeah. så då... Ja, då gjorde jag faktiskt det. Jag gjorde verkligen det. Jag okay, kollade ja. upp lite, framförallt min gamla arbetsgivare där då, Friberg, ja. som de mm. var intresserade av ett samarbete. För där visste jag att det är där jag har min stora ja. kunskap. Ja. Och eh. där finns ett behov. Och, där så, och fanns det, var, det. det var de? Det var de, För det var ju rätt schysst ändå. Kan man, för det kan, man kan ju alltid tänka sig, även om det inte är liksom bad feeling så kan det ändå vara så här liksom att Ja, men nu, har ju, nu är vi ju klara med varandra. Mm. Men, det, men det var kul. Ja. ja, de försökte nog kanske lite få tillbaka mig först. Ja, okay, men jag var, ja, jag var rätt så ja, bestämd ja, på vad jag var, jag var på väg. Ja. Ja. Och jag trodde det är bra att skilja verksamheterna åt. Ja. Så. Mm. Eh, så att på den banan är det. när vad detta? Det var, det, så det är tår Det är ett Precis. Huvudet, vi har ju pratat om mm. vi började. Ja, vi började med, ja, vi börjar med, ett år, med tårtan. Så, ja, ja fattar inte det. Är okay. det tolv månader? Typ? Mm. Ja. Nej, men så att från början så. När jag startade igång så var jag kvar på Montico. Mm. Ah, okay, uh, ja. när jag skulle gå och säga upp men så sa de att nej men det där har inte vi tänkt nej, <laughs> nej, nej, nej. finns det något vi kan göra ja. uh, och där ser man också vilken fantastisk arbetsgivare jag hade även ja. där mm. Mm. Att, ja, så det här är ju inte det man liksom börjar ah. hova in något på direkt nej. utan nej. finns det någon möjlighet så är jag jättegärna kvar en halvtid ja, just det. Ja. Uh, så då var tanken att jag skulle köra halvtid i eget och halvtid ja, just det. Mm. Uh, på Montico så det blev 150 då Typ. Mm. Mm. Eh, så redan till julen förra året så kände jag att nej men går inte, Det finns inte en chans och det är ju fantastiskt roligt. Men då var det att du har fixat så mycket jobb i firman på en gång fast jag menar så räknar med att det tar kanske ett år innan det bör rulla in när man får den här jämna beläggningen och inte det här rycket och det var mycket tack vare fribörs då Ja, det var det definitivt men du är nitig om jag nu sitter här och jag sitter och på här och så är jag inte död. Nej, vi är väldigt mycket levande istället. Jag tar fasta på engelska som du sa så så så man kanske skulle ta en timme? Mm, hur, mm. hur ska man liksom gå tillväga då då? Alltså rent praktiskt? Hur får, hur, hur? Ja men då ringer man mig. Ja. Eller mejlar mig. Ja. Eller söker upp mig på några sociala medier. Ja, eller då, något så då så plockar ni fram mm. papperpennan nu. Så mm. får ni en mejladress nu då? Ja alltså, precis. Va, va? Eh, min mejladress är mitt namn. Erika med K. Mm. Ett snabblad om. FAMJUR. Familjedjuridik. Alltså, alltså ingen D. Alltså fam, FAMJUR. FAMJUR.se. Ja. Ja, så Erika snabblad. FAMJUR.se. Ja. Och så, så kan man väl börja kontakta. Ja, och ibland. Jag brukar ha den... Jag tror att man vinner förtroende längst. Att vi träffas och ser att ibland kanske inte alls behöver skriva något. Och då, nej men du tillbaka nästa gång istället i nästa situation. Jag sätter inte igång klockan direkt att ja då har du klivit innanför dörren och börjat tacksamheter. Nej, nej, nej. Storstadsbeteende. Definitivt. Jag tänker liksom att en annan då, vi som har gift sig, försökt man gör allting som man ska. att Man ska gifta oss och nu ska skaffa barn och innan vi skaffar hus att ni ska gifta oss. då tror man allting bara, men nu då bara, nu har vi ju gift och allt bara lösesse. Att det är, det är de här... Det är, det är, de här är inte då det börjar. Ja, det juridiska faller på plats liksom. Ja. Det är de här sambosarna som, som kan krångla till det för sig. Ja. Men varför, varför ska gifta par också? Eller vad, berätta vad är det man... Nej men alltså, gift och kanske du har egendom eller någonting som du vill skydda till dina barn en gång i tiden. Att det ska mm. vara deras enskilda egendom. Mm. Att de inte ska bli kunna snuvade på detta. Är ja, just det. Mm. Även om man har gemensamma barn. ja. Mm. Mm. men sen kan... när de växer upp och så kanske de får ärva in den här sommarstugen. Ja. och den vill ju att den ska ju stanna till dina barn och barn och barnbarns barn och allt det här mm. eh, och skydda den egendomen mm. Mm. Mm. men sambosarna då? Ja, men det, det får vi förbjuda snart. Ja, <laughs> ja men det, det betyder betydligt Ja, så alltså det är ju dag och natt om det skulle hända någonting. Ja. Det är många som inte vet det. Mm. Att du företräder inte exempelvis dina egna barn om din partner skulle gå bort. Nej. Utan då ska kommunen sätta in en god man. Mm. Vi har väldigt många bra godmän här i staden, så aja. det är inte det det handlar om. Nej. Men barnen ska exempelvis ha ut sitt arv direkt om du går bort då i sambo. Ja, det, det är det som är problemet med alltså, så har ni en gemensam lägenhet. Eller sånt. Ja, alltså, och då kan kvar. en god man säger att ja, men det är bättre barnen ska inte äga en fastighet Nej. med allt ansvar som har utan då får ju de ha pengarna på banken ja. Mm. Ja. och det innebär ju då att du ska lösa ut dina egna barn från ditt eget hus. Ja, men, hur att, äh. ja, Vilket innebär nerebygg. att du kanske måste flytta. Ja, så det, För att du, ja det gör det. Um, så... Kan, kan du någon sån familjejuridisk term Johanna? Nej, jag är, det här är så jag är, jag, ja. Ni kanske hör på mig att jag är ja. ovanligt tyst Men jag tycker ja. det här är så intressant ja. det här, Jag är så okunnig och naiv, jag så nej, na naiv nej, det är du verkligen inte Är jag inte? Nej, men du är glad, det är skillnad på glad och naiv <laughs> ja, ja. Jo, men man kan väl vara naiv och glad men jag, jag kan jag, för att, säga att för jag säger att säga, mm. så här, Särkull barn vis, ja. vis, Hör du det? Ah, ja, det är nån I dagens nyhet ut försökte som försöker skrämma folk genom att ha annonser. Det är, någon, det är någon jurist i Stockholm, nån mm. de en sån där som springer fram när det är olyckor <laughs> <och när man laughs> <laughs> ja det, det finns en fantastiskt bra bok som heter John av John Grisham som handlar just om det här. Ja. De, ja ja det finns massa men, men och då står det så här: sirkulbarn tänk på det här kontakta oss och så här. Men, vad, jag vad vet, är inte, men jag vet vad det är är Va? om du har barnkännet tidigare Jaha. äktenskap. Det är inte svårare <skratt> <Nej. skratt> <skratt> okay. än ja, ja. cool ja, så ja, är. Ok, Från tidigare kul, och och ser kul barn har alltid rätt att få ut sitt arv. Eller hur? Ja precis. Ja. Det, det är nog det som störst. Det är som här. Här finns det det och mm. kärna. Mm. Men du vilka är dina konkurrenter då? Eller hur ser tänker man det här som ingen företagare? Vad hur är konkurrensen i Tranos eller runt om? Ja, men det finns ju advokater som jobbar med ja, det, är det här och som liknande. Mm. Ja, just boutredare kanske vi inte har så många runt oss. Precis, de, sen har vi ju, det är ju inte så långt bort i Jönköping och Linköping. En del vänder sig mm. dit. Mm. ja det är klart. Mm. Men du har lyckats pricka in en spot, känns det som? Ja, hittat. ja, det hoppas jag. Ah. Ehh, och, nej, men, och, och mitt intresse för att hjälpa människor. Kommer verkligen till sin ja. rätt här. Mm. Men det är dina kunder då, är det, är det främst äldre som börjar liksom börja tänka på vart, vart man alla ska vandra, eller är det yngre par också som kommer, eller hur? Ja, hur men idag kunder? är det väldigt mycket yngre också som mm. kommer, och jag tror att framförallt banker fått en helt annan medvetenhet idag, ja, just det, som att när lite. de vill mm. låna ut pengar så vill de också att det gärna Klar, ska skrivas för, papper att det finns Ja, ah. precis mm. Så där kommer en hel del Men sen, sen du nämnde du det förut också, Rika, här liksom, att vi har ju helt, alltså kärnfamiljen är ju Mm. Jag skulle inte säga att den är rödlistad Men den är, den är ju fortfarande totalt dominerande Men, mm. men, men det är ju många som byter partners Under, under äh, äh, ett helt liv Och massa kids som kommer in och Höger och vänster och så här. Mm. Känns så som att man börja prenumerera På det där nästan Nej. Alltså, <laughs> <laughs> Nej men det jag brukar säga är lite så här att När man skriver handlingar så är den färskvara ja. mm. eh, För att är du 30 och skriver handlingar så kan du inte räkna med att det är lika bra när du är 60 eller 70. Utan du måste tänka hela tiden. Hur har min mm. situation förändrats? Mm, mm. Vad äger vi då som vi inte ägde då? Vad, vad ja. har hänt sedan dess? Mm. Så att det får följa med en under livets gång, ja, helt enkelt. Så. Men är det inte liksom så här, jag tänker, varför har inte jag tänkt på det här? Det kan, det är, jag är väl inte ensamma med det här. Men det är lite jobbigt att tänka på de här <coughs> sakerna, att liksom, när jag inte finns så att barnen ska... Fördela saker eller något skulle hända med min man. Och det, är så, det är ju väldigt obehagligt. Man bara skjuter dig ifrån ja, det, sig. Ja, den vanliga tanken är ta, det tar vi sen. Ja, det tar vi ja. sen mm. eller förhoppningsvis aldrig. Och så sitter man där mm. i vindrutan i, på 32-an. Ja, men usch. Det är ju jobbigt. Mm. Men det är ju en väldigt trygghet när man väl har gjort det. Mm. Mm. Men mm. håller du på med testamenten och sånt? Jajamensan. Är, är det liksom mm. också så här... Hur, hur, hur starkt är ett testament? Man kan inte skriva bort... Kan man göra sina barn arvslösa genom ett testament? Eller har de, de har ändå... Du rätt kan ju skriva att du önskar att de inte ska ta något arv. Aa. Och godkänner de? Ja, då är det, men, men de då har är det. ändå... Någon, de har då, alltid då. rätt till sin laglott. Och Aa. det är hälften av vad de skulle få utan testamentet. Ah, okay. mm. mm. Så skulle dina barn ärva hundratusen så, så, så, så får de 50. Även om mm. du har sagt att de ska jädra inte ha ett vittan. Laglottsskyddet är enormt starkt i Sverige mm. och, och är man gift Så får de ingenting för förrän Bägge har mulat Då är det är ju så Det, alltså, det, är, inte spännande. Ja, men det är spännande, Vi, är spännande. Ja. Vi har några timmar till på ja, oss ja, <laughs> eh, Har du gemensamma barn Ja, ja då får de ingenting Nej, Men det har det du, du då jag... särkull barn ja, Då, då, då, då får de med sin då. del Ja just det Och då ska man ha testamenter För då får de bara hälften av sin del Ja Eller? om man önskar alltså en del. Alltså, ja, men, ja, men, jag tänker liksom, jag tror att det är en, generationsfråga. Jag vet inte. Jag tror att det är en generationsfråga. Jag vet att alltså, mina föräldrar och deras föräldrar, de sparade ju liksom en massa pengar mm. som, som man man som skulle gå i arv då, liksom. Mm. Mm. Och, och, och själv har jag nog den principen att nu ska vi vi ska bränna kulorna liksom. Vi ska leva mer än att vi lever. Men, men så alltså, säger jag att inte. Alltså det är lite min så, mamma. så. Ja. Jag, jag vet inte. Men, men är, är det Eller är det, någon, är det personlighet? Ja, det är nog kanske mer. Det är person... nog mer personligt också, kanske. Men ja. kanske. men så, så är pengar, väl lite kanske det. samhället överlag. Ja. Men du är personsnuvan. För var ja. vi så vi var ja, nöjda med det lilla, ja. vi bodde där vi bodde Och sen var det inte mycket mer med det Jag köpte oss en soffa så köpte vi den Och sen hade vi den tills den knappt höll ihop längre i så fall Idag så köper vi kanske en ny soffa för att det är skoj Ja, mm. ja, ja precis mm. Men om man funderar så här Hur vanligt är det att folk skriver testamenten? Har du skrivit testament jag? Nä. tycker det är jätteläskigt ja. Men måste Det är väl... en bra fråga men det, jag, de kommer inte till mig <laughs> som ah, ah, men hur vanligt det är men det, ja, men jag tror att det är ändå är det? jag tror att den äldre generationen är duktigare ah. faktiskt alltså, jag kommer om vi skriver, jag, jag ska sånt här Och du ska göra testament nej gud nej, nej, men alltså, jag, jag är så rädd för döden så jag vill liksom ja, men jag vet inte som att det med de grejer så där. Så att, men, men jag vet att det närmaste jag varit ett avtal, det var liksom jag ska. Nästa, vi skrev ett partneravtal, jag och Anders när vi drev våra film på 90-talet. Uh. Men vi skrev ju aldrig på. <laughs> <laughs> men Det, men det, var, det är ju också där liksom, uh, Rainy Day. Det är ju liksom mm. det är, det är så man måste tänka egentligen. Mm. Att vi ska aldrig behöva det här pappret, men vad händer mm. den dagen? Det som inte ska hända, hända? är det inte mm. lite så man ska tänka? Kanske? Jo, alltså. så är det ju. Eh, alltså. Jag var med en gång och då var det just ett partnerskap just där, alltså den här. Ah ena kom fram och sa nu tar jag fram det här som aldrig skulle plockas fram ah, sa vi men tack och lov fanns det där mm. ja, för då var det ju ändå mm. liksom mm. så ja <sighs> Men du sen då, framåt då, vad vill du som är lite kliig? Mm. Nu firar du ett år, det går på rull och det går jättebra. Men, ja, man... men nu ska jag väl bara vara nöjd i Ja, va? precis. <laughs> eller hur? Men det ja. vet vi ju att så kommer det ju inte vara. Eller hur? Mm. Vad har du för tankar framåt? Nej, men tanken är väl alltså att ha en stabil grund att stå på. Uh, men ser du som det som enmansföretagare? <laughs> eller ser du, alltså, du, det där du, vet man ju aldrig. Det är lite tidigt kanske. Ja, det är lite för tidigt än. Men... men man brukar säga att tre år är ju sådär Det är ju egentligen det, är det som är någon form av Alltså kritisk punkt för ett, för ett mm. företag Egentligen mm. alltså tre år ska man göra ge det mm. Och det är klart att men, men, men du är nöjd redan Alltså ekonomiskt nöjd Redan efter ett år eller? E Ja, alltså, nöjd ja. <laughs> ja, ja. Nej, men det här är lite känsligt att prata ja. pengar i Sverige mm. men, nej, men liksom men, men, men, men är det Nej, men jag har ju fått, jag, jag har fått en fantastisk start ja. helt enkelt ja. och, och, och kan plocka ut en ja. liten lön ja. idag ja, det och det är ju fantastiskt roligt det äh, finns ju fler den... byggdragningsbyråer i den här stan ja det gör det mm. varför använde de inte anv dig för då ja det kan man fråga sig nej mycket är det ju styrt centralstyrt ja så är det Eh, nej men alltså... Skulle du tänka att plocka in andra bitar in i filmen så alltså anställa folk med en annan kompetens och bredd? Eller är du själv sugen på liksom att läsa mer inom alltså juridik? är väl jättestort? Man kan väl ja, det, det. Nej, men jag Inom familjerätten, för den är så pass stor. Mm. Den, det blir så många bitar som blir inblandade. Mm. Eh, så däremot så... ja jag är inne lite på att läsa lite fastighetsrätt inte att jag ska jobba med att sälja fastigheter men det är så mycket som dras in mm, ah, för nästan ah, alla äger ju en fastighet ah, eller ah, att det är lite det är gårdar all, med om, ah, ah, och då har man bara mer kunskaper så kan man i ah, alla fall prata om det ah, eh, smart nej men sen är det ju att utveckla sina samarbetsavtal som man har, jag har en jurist som jag jobbar med uppe i Stockholm okay, ah. eh, idag har man ju lärt sig jobba på ett helt annat sätt mm. som man kopplar upp via Teams ja ah. eh, och har ett bollplank där. Jag har en juristbyrå i Jönköping som jag samarbetar lite okay. med. Ja. Ja, okay. kul. Så att... Eh... Men du, alltså jag, jag kommer ju hit imorse för att inte du skulle hjälpa mig med mina p-bötar. Ja, men... <laughs> just det. <laughs> men De får du vackert betala. <laughs> Det är, ju, det är ju inte ens böter Utan det är någon sån kontrollavgift eller sånt där. Mm. Det är där de hittar mm. på ah. Ah, Jag är bitter Ja jag hör, ah, men de där är ju sura Man tycker ju aldrig att man är, att man är du? värd de där. När det sitter en liten skylt Städdag Man har betalt också mm. dyra pengar För att få betala ännu mer pengar mm. Så är det Känner du inte, blir du inte sugen lika på, Nej, då blir jag mer så här ordentligt. Nej, du får nog ta och betala igen, för nu har vi en lag som ja, säger det här. Ser ja, du, en det. annan fråga som du upp det är det här med sekretess och tystnadsplikt och mm. allt det där. Liksom. Hur hur, hur styrar du eller hur jobbar man med sådana grejer? Liksom? Jag har ju extrem sekretess på allt mm. jag gör. Mm. Självklart. Mm. mm. Det som man säger till mig, det stannar hos vara mm. Jag tänker det är ju en, förtro, en förtroendebransch. Oh, liksom. ja, det är jättehårt. Ah. Så att det finns ingen, alltså jag, jag vet inte ens vilka som har varit hos mig kan jag säga i veckan Nej. då. Nej. <laughs> Nej. Äh, sen kan ju en del tycka att det är, för det är lite känsligt just det här med boupptäckningar och allting. Men när den väl är registrerad hos Skatteverket, då är en boupptäckning en offentlig handling. Ah, Mm. Ja, just det. Finns det, finns det en, måste man vara klar inom en viss tid med en mm. eller? Man har tre månader på sig ah, okay, för att sätta igång den. Och ytterligare en månad att färdigställa sig. Ah, okay. Sen kan man hela tiden begära anstånd. Okay. För det är ju inte alla bon som går så smidigt. Nej, men kan ju vara ja. rätt komplext. Ja, och då ringer man till Skatteverket- och så får man sex månader och så får man sex månader till i så ah, fall. Okay, så att, ja. Ja, de är jättebra där faktiskt på den enheten. Ja, ah, okay. mm. ah, kul. Skatteverket fick lite cred liksom. Ja, men Skatteverket är en av de bästa myndigheterna. Bra. Ganska, alltså de är jätteservice-mindiga. Mm. Ja, otroligt ju... hjälpsamma ja. alltid. För ibland kan man ju bli så här att, tänker jag rätt? Jag gör rätt ja. nu. Liksom ja, eller sådär. Så, så slår man en signal till en av handläggarna där. Ja. Ba, jo då. Jo, men det är klart. Du, ja. Och så. Och, och, och jävligt digitala dessutom. Alltså väldigt mycket på, på nätet, tjänster. Och, mm. och, aj, jag gillar dem. Jag, jag gillar faktiskt dem. Alltså det, jag säger som Mona Salin, det är tufft att betala skatt. Mm. Men till skillnad mot henne så betalar jag skatt. Nej. Hoppla. Ja, ja. Mm. Men det är ändå. Men vad är riktigt trixiga fall då? När är, det, när är det trixigt? Är det många fastigheter? Eller när det är folk, barn är, vad är, när, är, det, när, är det, när är det trixigt? För dig? Det finns så många. Oh, ja. nej, men Det man tycker är mer tråkigt kanske. Det är väl just den här osämjan som är mm. rätt så vanlig. Mm. Att, kom, det det Folk liksom, kommer inte den på, så kommer inte jag. Och liksom familjer som man vet att När ni väl är färdiga här så kommer ni aldrig någonsin ha kontakt med. Nej. För det här vart liksom, det var, det, det mm. var droppen, liksom. Det var droppen. Ja. Ja. Mm. Det var droppen, eh. ja. Alltså, det är Ja, men det förstår jag. Men sen tricks i alla fall kan jag ju istället ricka lite liksom, och hur ska spännande. man lösa det här Om man ja. ringer och bollar med en kollega och den bollar vidare och liksom mm. ja, men det är, då är det liksom För Jag tänker bara sådana grejer som är liksom lag, far, alltså varför var det var den alltså, alltså du måste alltså, bara hitta dokument, alltså mm. eller hur Ja, det, det finns massa bitar i det ja. hela ja. Så liksom, Jag vet att han har vad pant. alltså Skriftliga liksom. pantbehov, ja jag. Jag. Eller, eller, det liksom? De kan vara spännande att leta efter ja. Ja. Men mycket är ju digitaliserat idag ja, nu Tack och lov är det Mm. Så. hur var roligt det var. Jaha, vi får boka tid se riken juridik, på typ jag, jag. jag ska alltså kunna vakta monster så juridik typ liksom det är ju inte riktigt min pilsna liksom. ja, Men det var men det. Ju. var spännande var det var. Det var trevligt. Det var roligt trevligt. att det går så bra. Ja. Och så vi, vi bara försöker. Skulle, vi ta mejladressen en gång till? För nu har de pennorna framme så. För ja. då alla som så här, Men nu ska vi. <laughs> nu ska den. Liksom, ja. ja, i Irika, mm. snabbla, famjur.se. Ja, just det. Mm. Det är ju en gärna bra mejladress. Ja, jag, jag har, en lång också, familjyuridiktranas.se. Ja, ja, det är bra, det går bra med. men, den där. Den famjur är mycket bättre. Ja, ja. då kortar famdjur. vi ner. Är det i Nej, det är famjur. <laughs> <laughs> ja, Exakt. Jag ger mig ett utslag. <laughs> Tack, snälla Erika, för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt ja. stort. Lycka till och se fram emot tårtan... Om ett, nästa år då? Eller om ett halvår kanske? Finns det alltid något? Priori? Ja, eller som en kollega till oss sa då om en vecka så är det dags igen då för då är det ett år om en vecka. Ja, men precis. Ja, precis. ja, exakt. ja men det är klokt. Ja, och, kom ihåg nu att, att till söndag nu så ska ni ställa ut trädgårdsmöblerna, Oj, vattna katten och göra något Nej, med klockan. Nej, vi ska ta in ut möblerna. Möbler. Ska vi ta in dem nu? Ta, så, så, att där? Så, att, så nu blir det ännu mörkare då? Ja, nu blir det, det blir körigt nu. <laughs> ja, men eh, vilken tur då att det finns ett ljus här i i form av fredags för alla. Vi, vi kommer ju som, som ett blåss. Ja, det gör vi. Som ett tomteblås, ja, kanske. Kanske ja. det. Sköta om här. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.